שיעור חמישי, חלק א', דואר. הדואר הראשי בתל אביב וברחוב אלנבי. הדואר סגור בשבת. הדואר פתוח מיום ראשון עד יום שישי. במשך השבוע הדואר פתוח משעה שבע בבוקר עד שעה שמונה בערב. ביום שישי הדואר פתוח עד שעה ארבע. הדואר הראשי גדול מאוד. האולם הגדול מלא תמיד אנשים. באולם יש אשנבים רבים. יש אשנב מיוחד לבולים, אשנב מיוחד לחבילות, ועוד. ליד המלון יש תיבת דואר. אני נוהג לשלוח אגרות אוויר לחוץ לארץ. היום אני שולח מכתב בדואר אוויר. בול של דואר אוויר עולה יותר מבול של דואר רגיל. אני שולח מברק ברכה לידידי לכבוד יום הולדתו. המברק מגיע באותו יום. אני שולח גם חבילה לניו יורק ודואר רשום. חלק ב' הדואר הנה הדואר. מתי הוא סגור? הדואר סגור בשבת. מתי הוא פתוח? הדואר פתוח מיום ראשון עד יום שישי, משעה שבע בבוקר עד שעה שמונה בערב. בניין הדואר ישן, צריך לבנות בניין חדש. באמת בונים דואר חדש, גדול ומודרני, לרחוב יהודה הלוי. טוב מאוד, אני שמחה לשמוע זאת. בדואר משלוח חבילות. אני רוצה לשלוח את החבילה הזאת לניו יורק. את יכולה לשלוח אותה בדואר חבילות, אשנב מספר 6. יש שם תור ארוך. אין ברירה, גברתי, צריך לעמוד בתור. מה יש בחבילה? בחבילה יש רק ספרים חדשים. בדואר אוויר או בדואר רגיל? אני רוצה לשלוח את החבילה בדואר אוויר רשום. בסדר, זה עולה עשר לירות. חלק ג' מכתבים. שלום, אדוני, אני רוצה לשלוח מכתב לארצות הברית. כמה עולה בול לארצות הברית? בדואר רגיל או בדואר אוויר. מה ההבדל? בול של דואר אוויר עולה יותר, כמובן. אני מבקש בולים של דואר אוויר. הנה הבולים לדואר אוויר, האיגרת והגלויות. מה המחיר של כל גלויה? שש אגורות. כמה עולה הכל ביחד? שתי לירות וחצי. הנה הכסף.